Правидне й грішне в розмовах тих запліталося нероз'ємно. І запитуючи про подробиці моєї власної праці, робітники думали про свою. Чи може красива вигадка, до якої вростають людські долі, історія, і техніка, і все на світі бути корисною? Чи може неправда виховувати чесних людей? Ну, гаразд, вигадав би я село героїчніше за Гринівку, знехтувавши справжнім селом і справжніми героями. Що втім поганого? Ніхто ж персонально не страждає. Робиться важлива, може, навіть державна справа. А може, хтось і страждає. Можливо, страждають зразу всі. Бо одні схитрували б, Інші їм не завадили б, затямивши, що можна й так. Ні, революція не може існувати в оточенні вигаданих напівістин, це я знаю точно. Ми говорили й про революцію, сущів її на будку. Чи кожен чесний перед нею? Перед комунізмом, де пристосованцям не знайдеться місця. Чи справедливі? Чи чесні ми перед пам'яттю полеглих? Чи такими, як належить бути? Не знаю. Житиму, щоб зрозуміти. І я сказав на заводі імені Воровського, що справжній вірш немислимий без гострої відповідальності перед живими і мертвими. І справжнє відкриття в будь-якій галузі – Неможливе без почуття історичної відповідальності. Все, що ми робимо, завжди з нами. Ви тут, на заводі, також відчуваєте відповідальність на всі часи. Просто нам треба частіше згадувати про спільність нашої праці і спільність критеріїв зробленого. А ви не боїтесь власного максималізму? Спитав на прощання окунь. Знаєте, хлопці, відповів я, мені ніколи не буває страшно за вас. За себе часом буває страшно, а за вас – ні. Я ж і розмовляю зараз, відчуваючи вас як силу, що й мене дисциплінує. Будете ви, і я буду. Ні, таке гарно, що я прийшов і виступив. Нині так густо в душі від роздумів. Їм ще довго кристалізуватися там. Я запам'ятовував усі слова, чуті й мовлені на заводі імені Воровського, щоб згодом помислити над почутим. Газетна інформація Пошук триває від нашого спеціального кореспондента. «Це було тут», – сказав сивий чоловік, і постукав милицею по стовбуру кремезного ясена. Основний табір нашого загону знаходився тут, і десь на території табору заховано документи. Навколо Андрія Івановича Поліщука, вчителя історії з Гринівської середньої школи, стояли його учні, а також гості з міста, робітники славного заводу імені Воровського, які часто приїжджають сюди, Допомагаючи Андрієві Івановичу в пошуку Тут, на базі партизанського загону імені Щорса Який героїчно загинув у бою Але боротьбою своєю вписав багато славних рядків До історії народної боротьби у великій вітчизняній Люди відчували палку схвильованість ветерана І розуміли його слова Ми влаштуємо на цьому місці священну галявину Галявину вдячної пам'яті. Співаки співатимуть тут свої найкращі пісні. Скульптори виставлятимуть найбільш вдалі роботи. Школярі зустрічатимуть ранок після отримання атестатів зрілості. Тут була партизанська база. Це священна галявина для кожного радянського патріота. Мартизанські списки, сповідомлення про пошук яких і починалося знайомство наших читачів з ветераном війни, вчителем Андрієм Івановичем Поліщуком,